Fjala dhe e folora janë dy terme që me to thuren libra e mbahen fjalime. E këto fjalime e libra, ose rruhen me dashuri e fanatizm, ose harohen me pluhurin e haresës, ose në brendesin e shpirtit. Dalimi mes dy qëndrimeve që mbajnë për to është te përmbajtja dhe dobija që na përcidhë fjala dhe e folora, nësa to bazohën në dijet të dobishme, Janë në qëndrimin e parë që ruhen me dashuri, e nëse janë fjallë pa dobi e fjallime boshe, se a i që thotë. Sot është fëtot se është fëtot, dhe duhet e ishte fëtot me që është fëtot. Ato hidhen në koshin e plehrave të historisë. Madhështin e fjallë se ka dhja mbi të cilën ngritet kjo fjallë. Me dhje ti kuptonë kryimin e kryuësit e urësin e kryimit pritë drejtitë. Sa shumë e rënd të flasësh për Allahun, atë që ti nuk e di. Kryuësi kërkon prej teje, të dëgjosh fjallën e të pasosht të dërguarin, e ti flet me shumë jeshtri në emër të Zotit se mendon dryshe. Ftonë robërit e Allahut të pasojnë në fjallën tënde se ti e intelektual, ti e i shkolluar, ti mendon dryshe e filozofia jote ka bazë shkencore. Kështu ti mendon e kështu ti kërkon që të tjere të mendojnë. E krimi ytë arin kulmin kur ti mendon se e lallahu kështë do, njësoj si mendon ti. E kjo padije nuk ka ku fine të menduar, se ti nuk njehë vetën se kush je, pse erdhe në këtë bot? Qfar do ti në këtu univers, në këtë mbretëri qjelore, cili është qëlimi ytë këtu? Për ku je? E ku përshkon? Qfar të pret pas i shpirtin të adorzosh? e sa shumë të tila pyëtje e gjunjëzojnë filozofin tënde. E paralizojnë fjallën e fjallimit e tua, nësi ti që pretendon se di e i dhe të drejt vetës të flasësh për Allahun, atë që Allahun nuk e do, e si është halli e ti që nuk posedon as edhe këtë dje që ti fletë? Si është halli e ti, a nuk do të mjafton të të dyve fjallët e kryuosit në librin e ti kur tha? Thuaj! Me të vërtetë, Zoti im ka ndaluar vetëm punët e pahijshme. Çofshin të hapta ose të fshehta, dhe gjunahet dhunimin pa të drejtë, ti shuçrohet Allahut në adhirim diçka për të cilën nuk i ka dhënë kurfar të drejtë, dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Selam aleikum wa rahmetullahi wa berekatuh. Të nderuar miq, mirë se erdhën në emisionin ton Rruga e drejtë Allahut. Takojemi si çdo nat, të ditës së shtunë, çdo javë në këtë emision. Principllë të gjatë u munduam të qërçojmë nderuar miq koncepte të drejta me të cilat duhet të ndërtohet edukata islame. Ndërsa sot do të shohim diçka tjetër, po përsëri, ke edukata islame që nuk ndërtohen koncepte të gabuara. Koncepte të gabuara do të thonë nuk ndërtohen edukata islame. Do jemi sot me Hoxhën ton të dashur nderuar Enisama. O ditorinë më sargë. Jeshgjë Allahu subhaneh ve te. Allahu nderoft, dhe shpëbleft. Për ciklin e gjatë që mundon të qartësonim konceptet e sakta meqenë se duhet ndërkohë edhe edukata islame. Rëndësi që ka edukata islame, mundon të qartësojmë. Nëse sot do nisim një, po them cikël të ri, nuk e di sa do tjetë oh. pikët tona, të jetë ato pigatona, por shpresojmë të përmbledhim një numër të caktuar të këtyre koncepteve të gabuara që nuk do të thëtohet në edukatën jonë islame. A, është nevojshme pasë konceptet nga bura sot në që që që në tonë islame? Allahun e fedemirë të fali ndërrojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fali kërkojmë laudatët dhe bekimit që ështën bëj mësus në njerëzimit Muhammedin sallallahu alai sallam familinë, në ti të pasër, shokët, besnik dhe të gjithë ata që i ndihë nga të rukë dhe ndihë në funë të kësa i bote. Se përket emisionëve të kaluara që kemi folit për konceptet n nuk kanë ato të vetmet katëshunta por i kem përmendur disa saqopër so, le të u shpjeguar se edukata islame ndërton koncepte, ndërtoton kuptime, nuk ndërtohet në veprime të caktuara, nuk ndërtohet në gjëra të rastësishme, apo por duhet pas plan koncepte, kuptime mbi të cilat ndërtohet kjo edukat. Në jetë ashtu këto koncepte ë dallojnë në rancin 1.5 apo dhe duhet pas uh, kujdes për respektimin e, e kësaj renditjeje. Në një tjetër uh, shpresojmë duhet që një i ri ose një erë ose një moshtim më traditë të moshës së tij, uh, most ket mundësi që të takojë me një edukator të mirëfillt. Dhe ai pastaj të futet në procesin e edukimit nga xhamati, nga rrethi, nga vetja e tij apo Dhe fatketësisht ndodhë shpesh herë që në këto raste individi i t'il të edukohet me edukatë jotë mirë, jotë qëndrushme, jotë stabile, që të kajtë të mbledhen konceptet gabuara, apo mbicet aja ndërëtën edukatë në ti. Pra ndaj të shumë të e në këto dhe vëqenisht në kohën tonë, kur fatketësisht burimit e informimit për islam janë bërtë shumë ta. Të lëshme. Me një aspekt ky është pozitivë, mirë po e, mungesa e udhëheqjes së këtyre kanaleve dhe burimeve nga njërsht e dijes, nga njërsht kompetente bon që shpeshher këtu të janë më tepër të dëshme se sa të dobishme. Dhe nga ky kanal pastaj ose nga këtu kanë nga këtu nga këtu kanale pastaj, domthonë, prezantojnë dhe plasojnë në treg të xhamatit, po them, koncepte shpeshher të gabuara, e që individi pavëritë Pavarësisht funte të edukuar në atë koncept. Mhm. Pavarëdai forma, tani fundam të nuk dëm të funksionon ndryshe, nuk dëm të vepron pas në koadën te këtij koncepti që është përvejt në zemrën e tij dha të ka zënë. Se fatikisht si huxh bie që ai është edukuar në këtë lloj forme. Dhe ne shpresojmë që sonte, pikërisht sot, të them son të flasim për ty besoj, shpresoj të arrim të dyja këto konceptet gabura, të flasësh pa dije dhe mos respektimi i fazës edukimit tham dhe arsimimit. Po. Misim me pikën e parë të flasësh pa dje. Askus nuk pretendo sot hodgë, se mos përmande që nga burime të ndryshme, se mos portaleve të ndryshme të thënë, nuk pretendo sot a i ka dje, por në vërtet a i flet pa djen e duhur për që është e fetare. Koncepti ka buar të flasësh pa dje, sot në drejten e ti për të folë, se në shillir me folë. Po, kjo e ka një burim. Njerëzit, njerëzit, nuk e kemi përmendë në disa rrugën tonë të tallata sociale se barti nga ignoranca. Në Islam nuk është një barti e thjesht nga një mosfalës i namazit e shndruhet në falstë namazit. Nga një mos adherues i thuanë mos adherues. The core complet e barta që sot njerëzit e bëjnë. Nuk është kjo mjaftueshme. E ku mbetin aspekte të tjera të shumë të, të jetës që duhet ato të ndërishin Islam me që kanë bërë mersi. Pra njeriu është mësuar të kaluën që të analizojnë, të komentojnë, të flasë por shumë gjëra. Apo edhe nëse ka gabuar për shembull, nuk kanë çaj nuk ka qenë gabim me pasojë të mëdha. Por kjo nuk do të thotë se e e e, e njiita kurbatorët të Islam dhe kurbatorët për Islamin. Nëse atë për shembull bota e Islamit vlen nga ngjarjet. Apo ne si muslimanë i minim fokus të të, të të lajmeve, të ngjarjeve të shumta. Apo shpesh hera ndodh që të provohemi, shpesh hera ndodh që të fyhemi. Apo, pastaj hiç pa pa pa çinkëfora, kalojm vet në përsëritje të ndryshme të jetës tonë, që në çdo hap, madje në çdo sekond të jetës tonë kërkohet një çelimi i caktuar foetar çfarë të bëjmë, kat jam bëjmë. Dhe besimtarët nganjëherë lodhet. Apo lodhet së pyetur, pyet pyet përkët, çka kemi lodhuajmë për këtë punë pyet. Pse të kemi për këtë? Apo dhe mm -hmm. në emër të kësaj, ose në emër të disa arsyeve të tjera, shpesh edhe merr vendime personale. Dhe kjo është gabim është gabim fatal që në këtë tymt e edukuarmi se në fund tonë duhet bëjmë diçka nga amendja nga vetja jon. I dërguari sallallahu se i lugi ka edukuar këtë moshatë e tij. Hmm. Madje çdo çdo tentativ për të rrezikuar këtë detest e edukimit, që të pyetët një i dishëm, i dërguari sallallahu hmm. e ka e ka goditur këtë ndadin fuqimisht. Fuqimisht e ka goditur. Montam pamshir fora sikur që ka qind raste aty në njerëzve të cilët ë nuk i dhan lehtësim atij që u plagos në luftë çë të marr temum. Asë që është një plagë e rënda në luftë dhe kishte romafit, kishte rom jumtë flet, qrohuën më, më ngjës, i xëjuar, i gjeno bi pa pasur, kishte nevojë të mergosut plaht. Por kështë plagë të rënda dhe kishte frikë nga përdorimi i ujit. Është shumë normalë diotha, kam plagë, a a m lejohet unë të marr temum? Ithanë nuk lejohet të kuja, kusht uje. Asa u, u, nën zgangologjik se vetë mungesa e ujit e lejon të humbë. <të> nuk kishin një pjesë dijes, po mundon në pjesë të dijes. Kishin pjesë të dijes ata. Kan ujin. Po, atë po, dini se po. Mi po, a, a do të thotë gjithmonë se kjo është kështu? Kjo është, kjo është ai tash, e bën një të nevojshmë një ditë. Ai din pastaj, se të thotë të vësojnë ditë, rrethën ditë. Kjo është dia. Edhai u la. Se si, mos i dëgjoj subjekti ti, ka vdeq. Çfar tha pejgamberi Sallallahu alejhi wasallam? Sallallahu alejhi wasallam. Nuk sa ti real mësobeni këtë punë. Nuk kanë rregull sikur dashnjeriu ka vdeq, ose nuk ka, ju nuk jeni fare faj, ai ka vdeq me xaktimin e Allahut, kaçi ka, ka pas jetën, te mor fund. Dhe gjitha këtu të gjitha këto do të ishin normale ashtu thotësh. Apo, nuk nuk e ja ka uh, sill vdekin më herë të larja. Na dim se ka vdeq me xaktimin e Allahut, por ka qenë sebab, një shkak Peta është se rallë nuk është shkak iu serioz, është i serioz. Dhe nuk e toleroj i dërguar i sasum që tekron tek ashtovalla. Apo me këtë shprehje të përgjithshme që ne dimë zakonisht të arsyetojmë, posaktimi Allahut ka qenë. Ne dimë kët, por nuk është tash kjo që duhet të padon kët vend. Ande Tha Muhammed sasum qatelu qatalehumullah, një shprehje të rallë, të rallë që i thonë në er pejgamberi sasum, shumë rallë. Veçanërisht ta kishte në raport muslimanët. Tha evron, Allahu i vraf. Shekoha, tamson ti ha gjithë hadithët e këtë se çdo dytë fjalë ka këtu pejgamberi sa selam? Absolutisht. Ma dje sti provokuar shumë në rrazë të tësë ti dhe nuk ishte përgjitur kështu. Por së rohë bëhet fjalë për një ë tentativë të rrezikshme për një për një ë virus tejet të, të të të të të rrezikshme për shoqin islamë, e që është anashkallimi i njerëzve dijes qoftë furit për fyen Allah xhelalu te padije Në çopse për një gusull në planetë mom pygamberi sllallallum tha e vron Allahu e vrahtë po Allahun e shpresojmë ndaj ku lejoj të so postimin në internet disa të so fjalë të njerëzve që flasin për fyen Allah xhelalu te do të gjikuar do të gjikuar xhallarët do të gjikuar çndrimet do të gjikuar për punë të caktuar apo do të vonë se kjo është kufër kjo është shirk kjo është kështu të i shitur kjo është, ishitur, kjo është tham pot ishte gjallë peqemson çfarë do thonte për ta njerëz. Nëse për ta tha gazetarën, Allahu i vërtet, de këta kishin bazë. Një bazë. Ke ke kesh një bazament, po nuk dinin se si të menaxhojnë me këtë bazament. Ja ata që nuk kanë bazament fare. Nuk kanë as një argument për të folur. Nuk kanë kompetencë absolutisht për as një shkruën që i shkruen, e shkruan apo thonë për ta çfarë do të bëjmë. Që dhënë, gemesom, në fakt, hatashin me madh ndëkator që duhet të mësojmë i të flasim për fejnë e latë me dhije. Dhe që nëreshtë, për njëra që kanë të bëjnë me interesin kolektiv, të dëmtësh vetën tënde, si pasoj e mësë dituris, është krim. Mi për po shumë fishohet kjo krim, kur në këto pasoja përshin edhe të tjerët nga muslimanat. Dhe sa ma te për të rritet rejthi i viktimave, mashtë për shtuat dhe rënduat krime. Matë për çfarë i thot njëri vallëut Azogjel, vallahi, thom nga njëri për shembull, zonjer që e flasin për gjëra të mëdha. Apo do si po sot në asaj duhet se dikush për shembull për njerëzve të bien konflikt me dikat. Nëse vjen në të rroja. Kush do të jetë llogari për këtë fjalë, për këtë rrokush? Ai ai çka e ka thënë këtë fjalë? Po dishim është krim niri maj madhë, se, se i ka shkakturë, haj ka shkakturë problem, e një fatë ke cilë, vëllohi, unë të merohem, edhepse nuk kam ku, edhe ilhamdulat, po të kam ku, nuk dhe të mirësha me këto qështje, por nga njerët detyruarëse, të dalin, të të të dalin në rrugë, të dalin, leze nga njerët sa pasime, të pasura në Facebook, po shama, ka muslimantë, muslimantë, me pomje, me dukje, me shpreje, pasu e shtë sun në emër të sunetit. Lezën atë që është të merë. është të merë që ka lezën nga fjallët, nga fjurjet, nga sharjet, nga arroganët se e përdurur. Pa më varjë për balkujt. Por që e tëra absolutisht nuk ka të bëjmë islamën, nuk ka të bëjmë e dijen që me te ertë për e kamerë, sallallahu alesallam. Sallallahu alesallam. A mundet, hoqë që të lojë postimesh, të lojë shkrimesh që bëjmë sociofë të këta me futur islamën, A mund të justifikohen për shkak të ndjenjes dhimbjes si që ndjen përballë padrejtësisë ndonjëherë diku përballë një fiale që nuk e konceptojnë dhe drejt, ai mund të ketë një ide që duhet të feja dhe mbrojtja e fesë, por ja bën llogari për para Zotit. Dhe këy shtyn në zonë më mirë, pak më për një pjesë, që bëjnë teposim. A mund të justifikohen për shkak të ndjenjes më të mira për fenë islamike? Absolutisht, nuk justifikohen. Kjo hmm. kjo mund të shërben si koment, por jo si arsye. Arsye më jo. po Uh, në kur të analizojmë shkaqet që sillin këto probleme, themi një prej tyre është edhe ky. Se këtu edhe ka qëllim i këq, edhe ka qëllim i mirë. Nuk ka ndonjë qëllim i këq. Mi po, që qëllimi i mirë nuk e arsyeton atë që ai vën. Përzihesh, bash nuk mundem. Ne për shembull, ne e më kemi po Enëdvar, dikun, që më jua puni rast në smundje, ti dikush dhe duke dal ose nga të, të të ngarkuar me me me kët emocion që kimi por për shembull në internet dikush kërkon ndihmë për bornë, për lloj në afton të për bukë dhe duketon një shumë njerëj për shembull me një makinë tet luksose apo dhe na, ato shumë, në atë moment është një ta grabitim këtyre në armëtë mora se parove që të ndihmon këtë të varfrin këu Un mundem të shaqelim nga postmirkë, s'ka pasme vjedh. Kjo s'ka pasme këtu për vjet e ka mi parë se toth e pun, kjo është vjedhje. Të çuasi dush, kjo është vjedhje. Kjo është plaçkitë, kjo është grabitje. Të çuasi dush, edhe kjo. Kjo është, kjo është padije, kjo është ignorancë. Kjo është nguti, kjo është dëm. Të çuasi duash ti. Unë nuk po dua thar, të thart, nuk dua të gjithë i pafshin qëllim. Dalloj gjellime. Mirpo, krimi bëhet krem, gabimi bëhet gabim dhe fat keç se sot njerëzit janë të prirur për shtrembrimin e fjalës. Nuk janë të gatshëm të dëgjojnë çfarë pothuaj. E marr gjyqësimin e fjalës praktikë gjyqësim. Pastaj pa dije, pa e ditë kuptimin asoj që te thon, ta akuzon, shpiv për ty, gjykon e kështu me radhë. E kë, kë kështu është kaos, kështu do të marr. Wallahi që që, që në, Nuk përqezon për për për për. Nuk përqezon për të të mira, fatkeqësisht në çështje nuk mobilizohemi dhe nuk ndërmarrim hapa të duhur për të parandaluar këtë lloj dhukurie. Këtë lloj dhukurie. Shpesh më duhet të them që edhe bisedon ti pikërisht për kta që kanë pa themin thonj vetëtin e mirë për ndjenjën e mirë të kafeja. Ose një pyetje për një frazë. Të flasësh pa dije, është më rëndësish hirku, të paktën kështu e kam dëgjuar. Akavëmti Po, në total, shikuar, shikuar përgjësisht, shirkë është pjell e këtë parës. Në mm. tëtë, ata që kanë bërë shirkë, apo, qëka i ka sidhë shirkë? Të fudit pa në dje. Nësa ata kanë thëmë, për shambull, siku se kanë thëmë korejshtë e mikës, ma në abuduhum, illa li ukar ribuna illa lahi zulfa. Në nuk i adhurim këta i dujtë përgjët tjetër, jo pëse mi të bindën sa ata e në fuqeshëm. Jo Je pse midbinë se ata janë krijuar si ti, në ja? Allah i krijuon. Por ne këta i përdorim që t'na afrojnë tek Allahu, dashë këtu ka shpirtra të mirë që janë planuar tek Zoti. Të Dhe ne i përdorim për t'nderimësuar tek Allahu për ndërmi nga së me katar. se jemi më kator. E kush ju ka thonjuar se duhet të ndërmërsues tek Allahu? Ju vdi. Pa di. Në pa di ah, i ka sill tek xhirku. Prandaj pa di asill tek xhirë yes. shumëta, e sill shirkun. Iranca si el kufrin, Iranca si el vrasin, Iranca si el tmer te shumta si. Andaj, asnje proverba edhe thot kulu shayin shay, wel jahlu leysa bi shay. Cdo gjë mund të jetë një gjë, cdo gjë mund të jetë diçka. Mund mund mund të të është në shtandë shtandë mbeturin diçka mund të riciklohet për dorë. Dorësa Iranca s'është asgjë. Nuk nuk të duhet për asgjë. Andaj çdo gjë mund të jetë gjë mund të përdoret për gjë. Për e një randë të nuk është asgjë, asgjë nuk është, është barë e randë që e dëmëtanë barës nësaj. Andaj, shikaj e për shambut, djetarët thonë, mjaftanë për vlerë në dijes se e pretendojnë edhe ata që nuk e kanë. Në e dijes? Mjaftanë vlerë e dijes se e pretendojnë edhe ata që nuk e kanë. Këtë vlerë, gjithë kanë në shime pasë. Dhe mjaftanë shëmptim për padien që ikin edhe ata që e kanë. Meqfton. Çdo njerë i punon një mëngjes, pas kur mundi të that. A don ditë di çka? Andaj gjithë ikin pse edhe pse janë të tillë. Por ne ishem zonëto do ku me të kuptojm se nëse ë i mësuar me ful mahërat pa dije, në politikë, në ekonomi, në gjëra të tjera, këtu është një teatër. Ktu nuk ke dukë ful në emrin tim. Apo këtu nuk ke problem tim më. Po vallahi, një shkroi nëse këqit ngaguë jote pa dije, në emër Sofie. Dije se ki gënjurë për Allah në gjëllë e gjënallë e hovëtën. Një Dhe kjo është i mjaftu është me. Ka që ti pëthu njëzëve, Allahu këtë dënë. Po athu e në këtë Allahu a rënë. Kështë t'ka thonë? Nuk shumë më dajë, thotë. Po t'i këpok, mirë, në regullë, mirë. Nëse ti kështu ti i gati që të më dajë për Allahot, o në, rrugë është apë. Nëse e feja jonë është unë karme të Muhammadi s.a.s. E në që dhëtë dhë bërë dhë list, aja mështë në karme Muhammadi s.a.s.a.s. Dhe ta është në trek të, të, të, të plesohen me ndime, unë me ndojnë me ndojnë atër ku jetë feja pegamenit s.a.s.m.? Ku jetë mundi ti, ku jetë spallëja ti, ku jetë dhja që jetë me te? Alla që ditëm sëtë për shemblë që ne si studiurës të islamit sëriatit. Alla nga ka dëruar që fakultete, studimet, dëshme që të njoftohemi me trajtimin e dietarëve. Ne ngëndër çuditë e nderuar, she libra që dietarët kanë dërtuar në mesirin 3-400 faqe. Mos poheti me debate, argumente të shumta. Di e madhe për një cilë caktuar, dhe dhe njëri me një madhe të vjen një iri me thjeshtësinë e madhe atë rrugë. Bënë sot që çka kanë pas dietarët, mos po bëj, çka e lut për këtë gjë, e çartosh kë punë. Subhanallahu, ignoran monin e dietarëve. In yon istori din Islam, in rën të zhgëminis tonë të tersisht, apo na më të thoi, po më ndej. Po nuk je ti që do të më ndu këtu, nuk je, absolutisht si ja ti që do më ndu. Ti si sje për të më ndu. Mendo në punë tjetër Allah. Ka hapësir të madhe ku më me ndu. A më ncert se që kanë bërë me çëndrimet fetare. Nuk je më të që do më ndu. Nuk je, nuk je ti ja që do më ndu, absolutisht. Do të më ditë ku më me ndu. Do të më ditë ku nuk bën më ndu, po duhet më zbatu dhe më dëgjoj nuk mund ramenoj me gjithkohon. Më pse më ka e palla pa menën? Po ta ka për do punë tira? Jo për ashtu jo ka. Jo jo jo aty ku nuk ta kam me përzim me ndëndë. Andaj dua të them se kjo është një koncept i gabuar që duhet luftuar deri në themin e fundit. Të edukojnë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të edukojnë gjeneratat e muslimanëve se kur bie fjala për fen, fole aç që e din ose hesht. Ajo që e din nuk është ajo që ti e mendon. Nuk është ajo që ti e kupton, por ajo që e din është ajo që e ke marr nga ai që e din, nga njerëz kompetent. Prandaj nëse unë nëse blem me shkurtimisht një një krasë të shkurt, lëndëror. Po. Ti thua se ku më e artë e muslimanëve, më e drejtshme, më e frytshme. Ka ancel nitoj profeti bashkë me shokët e tij. Gjërat e pa, para. Gjërat e para, kshu besojmë. Ka thon, i ka thënë. I ka thut, ka thon njezet më të mirë janë këta. Thumë me ledhin e lunë e humë, pasajta që vinë pasyre, pasajta që vinë pasyre. Në tri qenote para, janë njezet më të mirë që ka ndonë këtu natë. Në të këtë individat, të mirë. Por si kolektivitet, të bashkuar, apo... Dhe e këta. Fështirit përësirit e të mamë. Aja që është bashkuar në atë kone t'yune. Në regullë. Në atë kohë, ka posë dhe shmëri, ka posë dje, o dhe në ruar Ashtabt e pegamberi, tësëm, ka, Sala, kanë qenë të shpërndar në botën islamet. Parmena, përshambull, hoxha i gjamis të ndëm e qenë ibn Abasi. E hoxha i gjamis të ndëm e kërë ibn Omere. Të parën oso dhjo është këtu. Oso atje ka qenë ibn Mesudi. Ashtabt maj. Me dhjet, hatash më të malë. Atje ka qenë i madhe ibn Gjebeli. Shpërndar më të nëndë. E qëfar ka ndod? Thot... Uh, im një abasi. Felem me vëka ati l'fitne. Pasë ndodhi sprova. Cële sprova? U vërath mani. Dullin shesh, muna fikat. Apo? E pomë që përpërgjit e sapi. Pasë kësoj, nuk e merni më aqë thjesht djen. Apo? Parthenim, se më lena rigenekum. Ne i përmerni burat e juaj kush nata burra që kanë thonë kush ja ti ja ti largou sepse kujt e ke marr subhanallahu koun ashab për një fitnë një fitnë ka ndodhur kanë u u kripunë e mbyllën tash marrjen e dijes nga çdo kush tash kemi kriter të pasaqshme për mend nga kush e ke marr për një fitnë ku ajo sa so fitnë iko me çindra fitnë në atë apo e këtë kush ka duhet të themi para çka thot diçka për këllogjë do çka të themi atë Çka di më ti ai parn konë ti ka on ai pranë burrat ai sot çka më bën ai ai kopunë thjesht vëllai jeso ku e ke morto po shkio po e çorto kjo subhanallahu jua më re çort kush ka thon këtë kush ka thon ti ai ti ai që sil kët vendim vëllai pandaj për shemb kur do të jera caktuara që njerëz e marrin pet kuran Allah po thotë po lokë Allah po thotë ka edhe kët kuptimat kuptime ka 10 kuptime Kush është ai që po e aksakton kuptimin teja? Se i vë kuptimin sipër se ta si thën zonja, të vë dhe kuptimin, thot argumenton me atin e Kur'anit pastaj. Normal, kjo kjo është paradoks. Kjo është mungesë e duktë dhe kjo kjo është Lohan koncept i rrezikshëm që e kërson seriozisht shoqërinë në xhamatin e muslimanëve. Allah na urëtoj. Ne ndëtruajmë të shkupuim hapstrin e par, sepse do bëjmë një pyetje më thën për gjë mbas, si të themi në studio. Inshallah. Me thën se di, a është mirë, a është ndër apo është turp? pak të miq, në konseptu në eslam. Përgjën oqënë basë pjesës parë. Të ndërëar miqë, ndalimi në pjesën e parë, për të këthyrë në pjesën e dytë, masë të marjmë sa opinione nga miqëtan në përgjamia, se si konseptu në ta të flasë është pa dhije. Të flasë është pa dhije në fejnë e Zotit, duke me nduar se edhe ti kemë e ndime të tënë. Të, fl salatu, salam, të flasë shpadije në fene zotit është një domë e mëdhë që i vjen fes, pa mërësisë se me njëriu me ndonë se aje që fletë është me dije, është me dije, e në fjallin është i bindur që ka dije, me këtë që është e vetëm aje nuk e, nëse nuk kam e të vërdet baza dhe dije për fjallin që fletë, nuk mund të flasë i pa mërësisë se aje ka një mendim o po dy, o po një letzim që mundet, mundet që mos ketë, e, e, mund të që mos të jetë e rezultuar në bashun fenë zonën fjalë që ti et diçka e lexuar nga vetë ti ose mos në pa dije dhe në pa qartësim të argumentit që flet si mendon e ka ndonjë në rrezik nëse flet pa dije është rrezik nëse flet pa dije, ke flet ke folur në emër të Zotit në emër të dërguimit të Zotit sallallahu së alajhi wasallam, kjo që është e dëdërueshme, folje me dije dhe matur dhe me se kjo dije që ti flet është mbarje dhe kjo mbarje pa dije në fjal pa dituri dhe pa argument që mbarte njerëzit, kjo është dëm për ummetin dhe të gjithë njerëzit. Çfarë do thot për ty, nëse thua për një çështje se di, a duhet të përdorur kjo? Sigurisht e mirë, gjithmirë do ishte që për çështje që nuk di të themi se nuk dimë. Por ego gjërat që njerëzit kanë sot, asnjëherë nuk e marrin momentin të thonë se nuk e di, mënyrën gjen mënyra dhe arsye që të arsyetohen për një çështje që me të vërtetë e din, por Zoti na rujt prej kësaj gjëje dhe na mundson të themi edhe jo në çështje që nuk e dim, se kemi ëh si shemb kemi të parë tan thymedit, si dietarët nxënës së zë dijes etj. me radhë që flasin dhe gjithmonë thënë për çështje që nuk din. Kanë çështje që thon jo dhe edhe ti që i din, mirë është se atë që nuk din të thuash se nuk di. Të flasësh pa dijen fenën e Zotit, duke menduar se dhe ti ke mendimin tënd. Unë mendoj se të thasësh pa dijen fenën e Zotit, pa pasur së dysh bagazhin ose backgroundin e personit, ë, përbën një, përbën një barr ose një lloj i përgjithësi moral, përgjithësi fetare. Nëse një person flet pa dije në fenën e Zotit, na mund më një barr të vendosër një lloj përgjithësi moral. Dhe mendoj se më mirë një person që Nuk me ndonu se di mirë një qështë e më mirë të hejështë si sa të flasi e të nga kujë vetës nga kese, kese më rralë ose përgjësifet të arë. Si me ndona, ka ndu një rëzik nëse flet pa dje? Pëse se rëzik ose shumë i ma, pas parasy shumë ma jetë, shumë hadithë edhe Zotit thot kuran mës fit për Allahum pa pas dje. Në disa hadithë pejga mirë, pejga mirë alesëllam ka thonë, aj që flet në fene Zotit diq pa dië, ernë se qëllon me gjënat e Zotit është sepse ka pasur ka pasur guximin të flasi në fe ose të thotë se Zoti ka pasur qëllim të pa pasdije të pa njërin në çështë. Çfar çfarë do të thotë për ty nëse thuaj për një çështje se di, a duhet përdo të përdorë kjo? Disa dietarë të hershëm nga seleft, si thuhet, si thuhet në terminologjin fetare, nga sahabët nga Tabinit kanë thënë fjala nuk e di, është gjysmë diturisë. Edhe mendoj që një njeri Sa më shumë që di, përgjëre që nuk i di, është shumë guzintarë të to që nuk i di. Të flasë është pa di e në fejnë e Zotit duke menduar se edhe ti ke mendimin të ndë. Atëherë, normalisht nuk le jotë, përspati të më thënë baza, mendimi të më thënë i personit, duke ditur që do tjetë kurani dhe, dhe hadithi, fjale e pa e profesor Sallam, që që mendoj që normalisht, jo zdo kush do thotë kjo është mendimi ima, kjo të sa jo është, është takon një kategori shumë të lartë njerëz që janë dietarë apo qofshin dhe këto më poshtë vin oxhallar. Jo jo jo për, jo për masën domethënë. Se kjo filloi delsi si në mod masane. Ja, unë kam mendimin tim, unë kam mendimin tim që dashja pa dashje anëshkalem domethënë Kur'anin dhe Hadithin. Kështu që jam kundër kësaj domethënë. Si mendoni, a ka ndonjë rrezik nëse flet pa dije? Normalisht normalisht ka rrezik, se duke mos pasur bazën e Kur'anit dhe Hadithit rreziku është shumë i madh. Nëse ka bazën Që është kurani dhe haditit them që rezik nuk ka, dhe më thëmë. Duka marrë për shumë djetarët, qofë që dhe o gjallarë, dhe më thëmë. Dhe më thëmë që nuk ka rezik, po që qenë bazat forta, dhe më. Për shfarë shfar do të thotë për ty nëse thua për një shështë nuk e di? Se di? A duhet përdojur kjo? Normalisht kjo është, është normali momeni që kërë obi nuk e di, dhe më thëmë. Një shështë thotë nuk e di. Se i personalit, ose të duket ke njerëri që në diska që nuk e dhje, dhe thot e dhja, ku dhëtë mor në qafë të tjerë që e pysënë në më. Që që normalisht, normalisht është normalit, thosh nuk e dhje dhe më dhje. Të ndiruar mi që mi këthirë për sëri në studia për të vazhduar pjesën e dhjitë bëjse dhe stonë, koncepti ka buar të flasësh pa dhje. Odës, në ndërprej me përëtjen, a bërë me thënë se di, ku në kohën ton, Shumë për të ndonjë që e dinë dhe nësë ti delë për di qka thua se di i bje si ku është turpë dhe kjo nështë në ashtunë me thënë gjajtë dhe unë di qka dhe unë ka mendimin të jenë Po ne për dëndë për di që në këtë përjitë duhet përmenë dy gjera më rëndësi e para është në qofë se në atë që nuk e dinë, thua e di për të shpëtuar për të arritë një fitim saktuar kë fitim Shiko që çfarë dëm i ka sill, a ia vlen? Nuk ia vlen. Nuk ia vlen vëllai, nuk ia vlen që një herë Allahu më të pytë, pse ke fol për mua pa dije? Tër autoriteti botës më të ord. Nuk ia vlen për botën se pyeti më të Allahu xhalevana. Nuk ia vlen, vëllai. Po një rend gutë më ndonë <coughs> se kjo të kalua. Por po të kalua situata, u të kalua kriza jote që ishtë në kriz autoriteti, ishtë në kriz, në kriz, dhe më thonë, të karakterit tënë, të se po thonë nuk e din, tashun tëmë se e di, ishtë në kriz në momenti, po që u të i kaluar, me një përgjigje pa dhije, por presia për Allah të kam betë, krizëa endës ka kaluar, tek do dhije krizëa, kur dalshë për Allah të gjelaluar, e nuk ka vlenë Allah. Dhe dyta, në që vste, Shikojm kush ka thon nuk e di. Apo kush jemi ne qemostimin nuk e di. Muhamedi mm. s'e rozuam ka don për një gjë që nuk e di. Sallallahu alaihi. Saj ka thon nuk e di. Ata psena psena mostimi nuk e di. Paraq që nuk ka pas dije. Dje sa i ka shpalle. Kur ka shpalle ka don për një gjë e bësësin për djetarët djetësërisht, nuk e di. Ka qënë prej dukadës të rrë? Imam Maliku, rahimë Allah, kanë orë njerëzë me mira kilometre nga largë, nga Maroko e Tunisia, kanë orë Medini, sa është largëja, kanë orë që ta pjusin për qërshtë dhe për jime që kanë bëjnë me ta. Nga 20-25 pjusje që janë bërë, do të tëtë vartën për të vartë të të të të të të të të të të të të të të të të t Kallon qovë se keni dhe shi dilin të reg, edhe thërni me zërin më të larë që keni. E kemi pyjt, ma, pyjt Malikon për gjitha këto pykje, 6-7-7-20 nuk ka ditë. Unë un e vim ashtu e thëm pua dhe për të jetër. S'kam kompleks për këtë punë. Si mamani ju kallon nuk di, pa koshimi nga me thonë nuk di. Se për një është e ronë ke punë me thonë nuk di, nuk di. Adhe është nderështë bërëni me thonë nuk di për atë që në vendurit nuk e din. Dhe është një stimulim për të mësu pasaj. Por në që njëri thot e di, ose thot atë që nuk është i duhet, nuk e mësën më kur, gjithë është të mërapsht të jetët, gjithë është të e e e e e e, e deformuar i mbet e informat. Por nuk e thot nuk e di. Do të shikoj. Sheik Abdurrahman Sadi, rahimullah, ka qenë ditari një orë, do të do të i kove të fundet, dhe i, i ka Kodi sa shkëmbim me letër me banorët e Kuvajt. I kanë rregulluar nga Kuvajt, i kanë pyet, ai është ka ky përgjithë. Desoni herë banorët e Kuvajt, grupi njerëz i kanë rregulluar dhe kanë thonë, "Abon halal, po kemi lodër më vërtet me, me këtu letra, shumë të do të dukeshuar. Duhet të pyetësh bash. Apo sa të nuk ka pas pranim gjizëm, apo çet flet, rreziket më shkrua, pastaj dërgoj e pastaj ka çe pak ato çdo deri dikun për të pak më vështir. Ka gurgufale për kët. Ka thonë ju nuk duhet kërkuar falë e asë njëherë, zoti ju shpëmleft juve, nga se pyjtet e juve ja më stimulim për hullumë tim. Po të më zoni këto pyjtë janë, do të mjaftosh e matë që e di. Dhe kër vim prejmet e juve ja, kuptoj se këtë nuk e komplitë si duhet, andaj vazhdoj me të utja për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të pë Nështëta, është doshë matë i ta di këtë punë, por ma mirë dikur se kur. Ma mirë dikur se kur. Ma mirë pas 10 vitëve, pas 15 vitëve, pas 20 vitëve ma mirë, se sa asë njerë, me vdek me e gjenë, me vdek me e njënës, ka vdek, e nuk e ka ditë këtë qështë të abdesit. Ne banurët, djetarët, srevit, muslimantë e hershëm, djerën vdek e ka në kërku, djenë. Se gjithë mundë, nuk prishë punë. Ma dje edhe duke vdekur ka në Kam më mirë ti dal Allahu, do që ditë këta ditë se më i dal Allahu më shumë këta ditë. Më mish këto eksotë që leu na me një dië bashuar, më mirë se zonë me mungo këtie. Sa një nuk kalkulojmë çfarë ka se është. Mami më, më i dal Allahu ignorant, e jahel, e më vull për femërat pa dië, se zonë nuk din këtu. Kjo kalkulim aq i ul, aq i pa kuptuar, thashë so nuk e bën një njeri që ka thërmit besimin e zemrën e tij, nuk e bën kët punë. O ndaj më mirë më dit. Allahu nuk e gdi. Osh dashme ditë në rregull. O, nuk e kom dit, Allah më faljt, tash ka orë mundësia, të e tash përdu me dit. S'kam mësuar kur ka qenë kuha, s'kam shku njëgjërata, s'kam patë nërra dhe hëgjallarë që kam patë mundësia me shku me mësut e kata. Ta është në hamdullina, ka që, që emsojnë, fikun, emsojnë akiden, emsojnë tefsir, e mësojnë fikun, e mësojnë akidën, mësojnë tefsirën, shkanën parëgjënve t'yre? Ka së të muslimon të kompleksuun. Athone që njëzitet falën, ata është me të fitestat për Me një mësia, lënërru, që smendim vselo naruçë ti mendi vetëm pak më ndryshe ata që janë aty më shumë më ul me filozofin Studinin nga se të mësu kur kur ka qenë koha atrap. Adai ë në ku duhet besimtari që ta pengon mendje mosia nga kërkimi i dijes, nuk duhet që ta pengon, ta pengon asgjë nga marrja asoj që duhet më ditë. Ndërsa e kundërta është ajo që fot keqë është e dëmton fyrin e tij, dëmton individin, dhe ky koncept është koncept i rrezikshëm i i edukimit të njerëzve në këtë frym. Do no, të thjetë të jeni të edukuar në këtë frym, është një edukatë e përgjithshme, kjo është para edukat apo që kur kush thot nuk thot nuk di. Gjithkusht e ka hap kanimend. Madhin gjerë të madoren, vullit godosoci që tut mul më menu para të po. Si të a bëjmë? Në kort bash thjesht ashtu. Nëse të mendesh të njëra, njerëz kanë shkruar dhjetëra. Ka veshua ka dalta. Të kalloj pikondruvet, delti mend çdim çfarë dush. Dasho, tu ti je një verzhja e versioneve. Sundar. Po fatkësisht. Fatkësisht. Kë kam mendim do të jam. Po normal, normal. Mirox, atësh presim që fjala së di lë të jetë një startim për të qenë një gjë, siç e thonë Felort, që përmendët në pjesën e parë, që çdo gjë është një gjë, por edhe siguranca është asnjë gjë. Po. Për dal nga kjo themi së di dhe Po bëj gjë diçka që kemi bër. Ne kemi bër diçka dhe kalo. Mirox, a mund të qelloj që ne di vërtet diçka? që është e mirë. A do të patiten me thonë që dhe dhe unë e di, dhe unë jam këtu. Po, a bën kështu? ë nuk prish punë njeriu, thot un e di në rastet ë mungesës së njerëzve kompetentë për dhënë përgjigje. Për shembull, i menjëherë tubim, xhamatli hmm. i vjazër musliman, motra muslimane, s'prih punë, apo diskutojnë për të caktuar. Diskutojnë për një punë, për një çështje, dhe ne po e vrim se nuk e kanë atë që duhet. Apo? Hmm. Derso une e kam dëgjuar mirë nga një djetarë, e kam kuptuar drejtë këtë qështje, mirë e kam kuptuar, dhe unë tashë të thajmë, falni, por une kam një dhirë që për e shokë këtu për mungan. Më lejani që tu atë trasmetoj, atë që e kam dëgjuar nga filen hodgje, nga filen djetarit, atë që e kam lezuar nga filen livrë e përshë të më rratë. Nuk përishë punë kjo. Si kur që, uh, kan do në ku na ashabët e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selemu për shembull Ahmedu Saidi radiyallahu taala anhu është një nga ashabë një nga sahabët e pejgamberit që kanë zbatuar furun namazit po zbashku me ibn Omerin e Wali ibn Haxher këta ashabë që kanë zbatuar furun namazit pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selemu edhe ka qalu një mëjlis ka filluar të diskutojë për furun namazit <Wham> si është fol pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selemu si, si ka bój du se si ka bój kështu si ka bójat edhe është hellu, është ngritë Abu Ahmed Said radiyallahu ta'ala ka thon unë e di di di çjiu nuk e dini. Gjasë unë kam parë pejgamberin sallallahu alajkum duke burk këtu këtu këtu tek aftu me dreku. Tekanë. Prandaj nuk është pa edukat, nuk është kibër që njeriu të thotë e di, momentin kur shësa të tjerë nuk po e din. Dhe mungan ai që duhet të flas, ti thuaj mendimin tënd. Më le tu e dijen tënd, jo mendimin tënd. Me këtë do lloj kushesh, më thën. Po. Do ato që... që thash para pushimit. Kush e ka thënë? Se më lëna rregjale kum, ne përmendim burrat e juaj. Kush e ka thënë këtë? Fjall? Pe ku e ke marrë këtë? Për? Edhe ku ka di në mesjit se është më ditur nga ty që ta thot. Normal. Ës nuk është ka, mësu nuk është morale, po e fletë di vetë on. Po nëse ka, kush ka, ka, ka, shë... ka, ka dy hoxhallar, sot fatlisë hoxhën në disa mesglise. Ës më thësemike dukata e Islam hoc. Ndodh që jo 1 2, por shumë më vëndodh që mund të jenë 3 4 hoxhallar. Do të thotë as e donë ne di. Po tha, paske kamosur në doskë shohat. Ja kë kë këto janë shumë të rrezikshme. Nuk po duhet me kontaks në jetë në jetë, por mund të jetë rrezikshme për zëmrën e tij. Apo që në mes, ai mund të provokojë edhe pak normalisht as, mund, po mund të provokojë zëmër të tjera, to janë edhe njerëz të tjerë që këtu po flet për atyën thot, ose mund të thuha ky një ran po tregon thotë duhet të mruhej. Po duhet tim të kujdesem. Mundemi të themi atë që e dim në formë të pyetjes. Apo nga njëra edhe kjo është mjeshtri. Për shembull, ë Djibrili alayhisalem i ka dit kurse Islame. Ai ka mposu pika më tës. Selamulej. Mirpo ka orne fonte pjyçit që ashap ta mëson nga Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Asa asab do, kjo është një kompetencë në infrastrukturën e fenë. Jo Djibrili. Djibrili ka komendira. Ka kompetencë të shpallës, por jo më mëson njerëz. Aspara më mor Djibrili më bot talibët vetë në Medinë. Muhamedi ishom talibët e tij, Djibrili tani vetë e tij apo jo alla Djibril skopu më talibe. Skopu më nzon, nuk opu më xema Djibril. Gjibrili ka punë s. S. S. S. Thin, e ti, që t'ja tërgën, Muhammed s.a.s. Thejnë, aji pas të i ka punë me njerës, të shkëso bukër të respektu kompetenca. Gjitë kush, Gjibrili është meleku mëj madhë, asë një melek, me Allahu Alem sa janë, nësë po tëmë asë me milionas, me miliarda, po shumë për të iksa janë, asë një melek nuk gudzan, t'ja frotë Allahut, atë së so gudzan t'ja frotë Gjibrili. Asë një i pari nuk merë informata që Zotë ndonë t'ja shpalë njerëzve para Gjibrillit. Me gjithat, kjo Gjibrill ka respektuar regullet. Kër ka shku me Muhammed i Satu në Isra dhe Miraj, në qëllën e parë, ka tërkit. Apo, s'ka shku me në që unë në këtu jam, <gjullu> ja. Allah o ka bërë të autorizuar të ruha në qëllën. Respektojnë, ajo është rojë, ajo është të vërtit. Nështë ta me pozitë të kalonë, nuk o si ti. Ama ajo është kompetent për Jo ju ne po rremë në namërtë, namërtë dijes që kam ose namërtë respekt që kam, edhe të futem shtëpi nëjerë pa leje, të them se kush ndal muave. Jo Allah, kë këtë rroje më e pyet? Pyetë se ky është për këtë dherë. A çka kimë bë? Nuk nuk nuk nuk kim dukur gjë kurrë që ju më di shu. Apo as nuk kim dukur u shtyr kurrë më pasur. Nuk kem, kem asht nga kjo dukë bor. Jem duke respektonë rregull. Ky është rroje i vendosur te dera. Ky mundi të pa shkoll. Por ky është i autorizuar për hapen e byndyrës. Pyet. Kaç rreg islamik ka rregull Islami Allah, nuk është ashtu pa rregulla, me arrogancë, me, me me duke unë që sot vet fondat është për vështë, Allah. Nuk kemi duke mot stazhën e islamit. Apo çes sot vet, nuk kemi duke shumë përziur di kan islam. Absolutisht. And dua, duhet më ditë për çdo situatë dhe rthan të pyes ai që e autorizuar. Kure ku nukoftai? Edhe në qovë që është në situatës aktuara, do është ta ma i ollësene, ndije dhe dhe dhe vësëmërije, në shumë gjëra, por aje është të kë. këmë. Parë në dy këtët matë mire të la qëllë e gjëraliu, Gjibril dhe Muhammed e Salë. Ajmeleku, në kush ajmeleku? Ajme, ajme përbal Gjibril, nuk është asë gjëllë, no. Përbal Muhammed e Salë. Por në Muhammed e Salë po përret, a do hapë dhere në Gjib, Meleku, Katërki gjillin e par, i ka thon kush është? Ka thon Xhibili. Ka men me ak. Ka ne këmi vetë. S'vej duhet të porta leje me hipën. Ka ne ka Muhamedit ka. Hënese na vëndon leje të hapim derën. Vazhdo më tutje. A nice. Kë kam sinë mallosë ka rregulla këtu. Ni një që mi vendos tu dha atë pyesim për këtë çështje. Ës autorizuar për të hap derën për mbjudër. U krybuna. Do bash atje nuk do ta pyesim ne për shembull ë, uh, do ta pyesëm ne atë rreth buxhetit të firmës. Do ta pyesëm ne për fillimin, jo, s'është <laughs> për këtë çështje, por për derën do ta pyesim. Ta kanë ty këtu të kemi vendosur këtu të pyesim për këtë çështje. Kasetë që më don për pjesësi për këtë çështje. Ç'ka? <laughs> A ndanju se përzimin ku sot bashambon njerëzët, flas gjëra të ndryshme. O ketë katza fytën bin konflikt me me me me, me grupe të ndryshme, me ndimesh, opinionesh këtu me radhë. Dhe ndonë një problem që, ndonë një krizë e madhe. Të gjithë të koren ikin, punë dhe t'yre familjë, kush që jetë me i danë? Hëgjëllarët. Kush pasaj mund të më dhëtë, hëgjëllarët, që e mërë në jo, që e kemë sotje, pëse e ke kry shkollë? Për këtë e punën pra, e? Për për për për për fillim, më ma marrë me punën temë, pra. Ande kjo është, se nuk është qështë e vëqë, të marrën privileg Por kejë më fuqi prefena lota, po, po ti ke çef, më kazuat dit apo, apo, kazua apo? atëre ktheu atje. Piku kemi filloni osata të thirt, apo, la dhumir, apo vomso studio, angazho, është një rrugë po, jo si e dhirt, po vullai futun gajo dhirt, as kurse ko mos i mendon. Mi po, nuk do të më marr policë, nuk do të më marr lotët, nuk do të më marr angazhimin, nuk do të më marr barrën e rrr. Por po domethë se më e vjel privilegjën e dhirtën, ne kjo është pandershme, në as një ميدan nuk është kështu e ndërshme të bëtë, elemon me i doni, ma të dikëshme që është me i doni i përrape së fesë, Allah të zë qëllot. Allah në rëftash, Allah shmë left. Minutat edhe të natë të sotë merele fundi. Në nëse Allah në të kemi munduar së të pak të kemi qertësuar për të dukuri negative, që është fatkesisht për nërtojt një loj më thënë, edukate, që nuk është islame, por e gjënë të manifestuar nga shumë prej muslimanëve, të flanës është pa të dije Nëse përsëritëm këtë koncepti të etkabuar në misionin e Teter Hoxh, po të qartësuar, Allah e nderoj dhe shumë left. Zoti i trut. Allahu selem. Të Allah nderoj. Të nderoj mish. Unë ndomdohem sipërherë me siell diçka të shkëputur nga Hoxha, për ta marrë me vete siç marr për herë. Më pëlqeu fjala e poetit kur tha çdo gjë është gjë përveç se një nuance e cila është nuk është asnjë gjë. Nëse nuance nuk është asnjë gjë, atëherë nisë vetes nuk e di për të nisur për të startuar për të qenë vërtet diçka. Rreziku është shumë i madh të flasë është pa dje. Kujdes dhe kujdes, mos të folë pa dje. Nuk është nërë, nuk është privileqë, flasë është pa dje. Lusë Allah unëruaj, mua dhe juve dhe, dhe gjithë musliman këtë shëndodhen, mos të flasë i në pa dje. Për dalë për azotit të kujdesëm. Qëfshën kujdesin e kryusit, takojmë në misionin e radhës. Selam aleikum o rahmetullahi o berekatu.